Milaka lagunen babesailaso izan da, Euskal Eskola Publikoaren 25garren bestalean aldiz Iparraldean ospatuz endaiako beltzenea gunean iragantzen Eigek eta Ikasbik antolaturiko jaia. Ikasbiren 30garren urtehurrenarekin bat egin nahi izan baitute Lurdezimaz Eigeko koordinatzailea. Urtetako amaitza da eta gaur lortu dugu eta horrekin oso posibila da guk e aurtengo jaiarekin E, Ikazbiri, e, bueno, rekonozimentu bat eman nahi diogu, eta bizibilizatu nahi dugu e, urte guzti hauetan eginduten lana Euskararen aldez. E, zare publikoa, iparaldean zare publikoa, aukeratzen duten guraso horiek Euskarara e, erakartzearen aldez. Eta hori da urtengo jaiaren helburu nagusia. Euskal Eskola Publikoaren beste iparaldean ospatuz beraz, bultzada bat eman nahi izan diote, Euskararen irakaskuntzari sare publikoan. Bilabonako familia batekin mintzatu gara, Eta beraiek onakoa kontatu digute. Bueno, ba atzo etorri ginen, hemen loin eta Gaur regura li hona zehola, eta unhekin, un, umek batez ere ondo pasatzeko, eta euskarari pixka laguntzeko, batez ere iparraldean daukan egoerarekin eta bat pixka laguntzeko in, <totipen> intentzioarekin edo Eta bilabonako familia hogezala, milaka lagunek beraz babesa eskeni diote Euskal Eskola publikoaren ogoita bosgarren bestari, eta pozik agertu dira, antolatzaileak emaitzarekin. Josu Tamayo, ikasbiko lendakari ordea, eta lurde simaz gehiago koordinatzaia. Ba, oso ondo, oso ondo. Egoaldi ederra, e, jende gaineska eta leku ederra aukeratuak genukan, eta oso ondo. Bai, oso pozik. E, giro itzela, eguraldi itzela, eta jende pila bat. Momentu honetan e, pereseteta porrotx betetak, anpoaguen jendea, tiketak amaitzen ari zoizkiguta, tiket berriak egiten ari gara, jendez beteteta, eta ikusten duzuen bezala e, itzelesko giroa. Mm -hmm. Besta giroan, baina aldarrikapenak eta eskaerak egiteko eguna ere izan zen atzokoa eta inbat instituzioetako jordezkarien aintzinean ikasbik euskararen transmisioa bermatzeko eskola publikoak duen funtzio azpimarratuz erakasleen eskasiari aurre egiteko eta behar baldintza jartzeko eskaera egin zuen eta EGk eskola publikoa hezkuntza sistemaren ardatza izan ber dela aldarrikatu zuen uso aurbieta EGko kidea. Gure jaia aprobetxatu nahi dugu botere publikoei apostu irmo bat eskatzeko eskola publikoaren alde ipar sein egoaldean. Ez daitezela liburatu eskuntza sistema pribatuekin. Eskola publikoa izango da edo ez da izango. Ez dago alternatibarik. Euskarak eskola publikoa behar du. Euskarak eta eskola publikoak botere publikoen apostu irmoa behar dute. Emasu eskua. Emasu euskera. Euskal eskola publikoa geurea.